‫משלוש. ‫-משהו אחר. ‫-כן, דרך אגב, אצל הרים פה ‫שעושים מדיטציות של דקה כל וחצי, עכשיו נעשה... ‫-עדה לילה של חמש אנחנו באמצע. כן. אז... אם כבר מדברים על מדיטציה, ‫אז תביאי לי את הספר הזה פה מלמטה. אז יש פה ספר, אני אדבר, יש פה ספר של ללה שכתב אותו מישהו בשם כולה דסה, לבריאות, והספר הזה הוא הספר הכי טוב שפגשתי בו עד היום למדיטציה הבחור הוא גם, מה הוא? נאורופסיכולוג והוא מורה מדיטציה מעולה, מה? כולה דסה, ספר באנגלית, והוא משלב הבנה של תהליכים נאורולוגיים ומדיטציה, הוא מבוסס, כאילו הלייק מוטיב, אם אתם זוכרים את התמונות על הפר, עשר התמונות על הפר, אז הוא לא מבוסס על זה, אבל אם אתם זוכרים את הפיל, אתם זוכרים את הפיל, שהיה אותו דבר, אז זה כן מבוסס על זה. הפיל עם הקוף. כן, הקוף והארנב והנזיר. עכשיו, יש פה, למתעניינים, יש פה שישה אפנדיקסס, uh, mm -hmm. איך קוראים לזה? נספחים. Uh, נספחים. הראשון Indicator. זה walking meditation, השני בת שבע זה analytical meditation, <laughs> השלישי זה loving kindness meditation, זה מה שאנחנו עושים פה. הרביעי זה הג'אנאס, לא ג'אנס. לא, לא חשוב, כאילו, מה זה כרגע. אחרי זה יש מיינדפול ריוויו, ובקיצור, מי שמאוד רוצה, ומבטיח לי שהוא לפחות יקרא את ההקדמה ואת הפרק הראשון. אתם יודעים מה? לא, הפרק הראשון זה לא חוכמה. תיכף אני אגיד לכם מה השיעורים. רגע. כן, הפרק הראשון, בהתחלה יש overview, אחרי זה יש interlude, יש שם interlude in conscious experience and the objectives of meditation, אחרי זה יש establishing a practice, עוד אחד, ואחרי זה stage 2 interrupted, מי שמבטיח להגיע עד הפרק, ה 2, אני אשלח לו את הספר באינטרנט, לא ספר כזה, אלא ספר דיגיטלי, יש לי אותו. מי שרוצה שישלח לי אה, הודעה, אני יכול לשלוח לכם את זה אפילו בשתי צורות, בצורת אה, אה, כתוב ובדיבור, כאילו יש לי את זה גם באודיובורק. <אמן> אבל שוב, אני מאוד, אני לא כועס אז אני לא אכעס, אבל אני <laughs> מאוד, <laughs> אני <חק> מאוד לחשוב אה, אה, אה, אה, אה, שעשיתי טעות, אם מישהו ייקח את זה וסתם יעלה בזה ויגיד בסדר, יש לי וזהו. אז רק מש... וזה לא מה שאמרתי לכם, זה לא הרבה, זה לא... לא, זה לא... כולה דסה. כולו דסה. תורת מה? כן. כן, מי שרוצה מוזמן לתרגם, אני מבטיח לעבור על זה ולתקן, מה? זה מתאים לך, אבל זה לא קלטו. ראית כמה זה? זה לא קלטו. שלוש שנים, אבל זה מתאים לך, כן, אז יש לי פרויקט אחר, שאני עכשיו הולך להיכנס אליו, זה אני ודוד הולכים לעשות סדרה של שיחות על יהדות ובודהיזם. זה יהיה איפה? זה יהיה ב... זה יהיה איפשהו באינטרנט, אני יודע, נקליט את זה. אם מישהו אחרי זה רוצה לתמלל את זה, אז הוא מוזמן. זכויות, אני נותן את הזכויות, בטח גם דוד. אז זה הפרויקט שאני עכשיו עוסק בו. אתם מתכוננים לפי נושאים? כן, כן, כן. זה יהיה מסודר. אני סומך על דוד, הוא כותב את הסצנריו. הוא כותב את, את היהדות ואתה את הבודדזים? כן, כן. דיאלוג ביניכם? כן, כן. יקר? מצומצם מאוד. <laughs> שני אנשים <laughs> או משהו כזה, <laughs> כן. <laughs> uh, זהו. חוץ מזה רציתי לספר לכם שכש... יודע שלפני איזה חודש וחצי, משהו כזה, ביאסתי אתכם, סיפרתי לכם שיש לי סרטן, אז עכשיו אני יכול לספר לכם שאני... <laughs> <ואת> מה? <laughs> לא, אבל התרופה עובדת מצוין, וה-PSA שלי ירד מ-14 ל-2.45. מה זה? זה ממש מדד שמראה על זה תרופה ביולוגית לא ביולוגית. הורמונלית, מאוד מאוד מצליחה. וחוץ מזה אני עושה מדיטציה, אני עושה מדיטציה פי שתיים ממה שעשיתי קודם, ואני הולך כל יום 40 דקות, ואני אוכל... רק ירקות ופירות. בלי פירות, רק ירקות ופירות, בלי פירות. <laughs> אבל, <laughs> לא, לא, אני אוכל בכלל בלי, בלי סוכר פח. ובלי פחמימות. <laughs> <laughs> ועכשיו, <và> <laughs> אתה הולך להיות חתיך מש. <מאח> <laughs> <laughs> <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו, אני לא יודע מה מכל אלה עשה את העבודה, <laughs> וזה גם לא ממש מעניין אותי. <laughs> אבל, זהו. אכפת על הדיאטה כזאת לגמרי, כן. ממש. קודם כל מפגשים יותר טוב, אני בטח, גם אתי עושה. גם אתי עושה, וזה גם לא, תה ירוק. תה ירוק אז זהו, אז עד פה ענייני דיומה. למישהו יש שאלות? למה צחקה? למה צחקתי? יש לי עבר שיר, בנושא, כן. לא חיפשתי. אבל תדע שה... טוב, לא ניכנס לזה, בסדר. אה, וגם ניהלתי את המחשב של מעבדות מכבי, אז הבדיקות כולם היו חברות שלי. אה, וואלה. איזה כיף, אחר כך, אל בחינם כל הזמן. אני פעם עבדתי בחברה שניהלה את כל המעבדות בארץ, של יהודה שמשון. אז לא עניינו אותנו עניינים רפואיים, כי צעירים. בדיוק. זה נראה לנו משהו של זקנים, מה זה ענייננו בכלל? טוב, אני בגיל 22, משהו כזה, כתבתי את הדאטה בייס של בית חולים הדסה, שזה היה באמת דבר בקובול. וזה לא נמחק, זה נשאר. אני מקווה שזה נמחק לגמרי, כבר שיש פעמים, כן. למרות שיש מקומות שעוד עובדים עם קובול, אבל בסדר. אז אה, אני לא זוכר בדיוק איפה היינו, אבל אנחנו, מקסימום תגידו לי, אה, כבר, כבר כאן אז... אה, אה כן. התחלת במדבר של שלוש. רגע, בואו נראה. וגמרת את הפרק. העולם כנראה אין צורך בהמדמות. קנאה, הבחור במצדס, שהוא עוקף אותך. אתם יודעים מה, מעבר למה שסימנתי, אני אקרא לכם את ראשי הפרקים. אם למישהו יש איזו שאלה בקשר לאחד מראשי הפרקים, אתם מוזמנים. אני גם מבקשת על המוות. תכף נראה אם סימנתי שם או משהו. אז רגע, יש לו פרק על זה? כן. איפה שאתה הפסקת? שהמדיטציה זה מוות קטן. אה, מחלה ופחד מפני מוות? כן. אוקיי. זה ממש מתאים. אה, רגע. אבל אני רואה שיש פה כמה דברים שסימנתי לפני זה, אז תרשו לי. זה הקדמה נאותה, כי זה סבל ומצוקה. לעבור את הקשיים. ואני סימנתי פה רק כי יש שני קטעים קטנטנים, משפטים אפילו, אז אני אקרא אותם ואחרי זה אני אחשוב למה. הנזיר והמלומד הבודהיסטי שאנטידבה תיאר את מעלות הסבל. אוקיי, אז אלף בהזדמנות זאת אני אעשה לכם, לא דיברנו על שאנטידבה אף פעם, נכון? לא. אבל הם מדברים עליו המון, זאת אומרת שאנטידבה היה, יש עליו גם סיפור יפה, שהוא היה כזה עצלן. והוא היה שמנמן כזה, ואף פעם לא היה בא לשיעורים כאילו, ופעם בשבוע הייתה התכנסות של כל הנזירים, זה היה באוניברסיטה שנקראת נלנדה, זה האוניברסיטה הגבוהה, פרינסטון של הבודהיסטים, ו... בטיבי? לא, לא, לא, בהודו, זה הכל עוד לפני טיבי. ו... והוא היה כזה תלמיד כזה פוחח וזה, ופעם בשבוע, הצ'יף הגדול היה בוחר תלמיד באקראי, ואומר לו, טוב, עכשיו תדבר. כאילו, הוא היה צריך להיות מוכן תמיד לדבר, ואז אמרו לו, תראה, הוא כזה מין אחד שלא לומד וזה, תבחר אותו. אז הוא אמר, בסדר, היום שאני תדאב, ואתה צריך לדבר. אז הוא עלה על הבמה, זאת אומרת, התיישב ככה בסיכול רגליים, והתחיל לדבר. והוא דיבר בחרוזים, יצאה מפיו יצירת מופת, שעד היום לומדים אותה. וכשהוא גמר, מה? זה מה שלמדתי. בטח, כן, כן. וכשהוא גמר ללמד, הוא הסתכל ככה על כולם, חייק, והתרומם למעלה ונעלב בשמיים. אז בקיצור... בקיצור מתרומם. אז שנטידבה, הוא כתב, איך קוראים לספר, משהו כמו הדרך להערה או להבנה. זה מורכב מעשרה פרקים, הפרקים זה סבלנות וכל הדברים האלה, הפרק התשיעי זה פרק אה, לגמרי אנליטי, כאילו עם, אה, עם לוגיקה מאוד מאוד חזקה, וזה הבסיס בעצם של כל הלימודים הלוגיים אצל, אצל הבודהיסטים, אה, המעיינה זאת אומרת, אז אה, הנזיר והמלומד, עכשיו אני חוזר לספר, הנזיר והמלומד הבודהיסטי שאנטי דבע תיאר את מעלות הסבל בזכות ההלם שגורם הסבל אנחנו משאירים מעלינו את היוהרה הסבל מוליד חמלה כלפי כל אדם אחר שסובל ובגללו אנחנו נמנעים ממעשים שיגרמו סבל לאחרים ואז... הוא מספר בזה. ואז המחבר, כאילו המחבר של ספר, זה שראיין את, את הארכיבישוף טוטו ואת הדלילה, מה הוא מספר? <coughs> דלילה והארכיבישוף הדגישו את חיוניותה של מידת הסובלנות והקבלה, כמו גם את ההבנה כי מצוקה הינה מנת חלקם של כל בני האדם, לא רק שלנו, והיא אינה תוצאה של טעות כלשהי שלנו. אז זה מזכיר לי באמת הסיפור המאוד ידוע על בודה, שבאה אליו אימא עם ילד מת על הידיים. ואמרה לו, <ח LAUNAN2> בודה, בודה, שמעתי שאתה עושה ניסים, תחזיר את הילד שלי לחיים. הוא לא עשה שום דבר רע, הוא לא אשם אז הוא הסתכל עליה ככה בחמלה גדולה, ואמר לה, בסדר. אבל בשביל זה אני צריך שתביא לי גרגיר אורז מבית. שלא ידעה סבל ואז היא התחילה להסתובב ואחרי כמה חודשים היא חזרה אליו ואמרה אין כזה בית, הבנתי, כולם סובלים <laughs> אז ההבנה <laughs> <laughs> <אז, laughs> <laughs> <laughs> <הבנה> כי היא מצוקה היא מנת חלקם של כל בני האדם, לא רק שלנו והיא אינה תוצאה של טעות כלשהי שלנו עכשיו הוא מספר סיפור, שנה לפני סדרת שיחותינו נפל אבי במדרג... במדרגות וסבל מפגיעה מוחית קשה הרופאים הסבירו שכשעצם נשברת אנחנו יודעים בדיוק כמה זמן יידרש להחלמתה, אך בפגיעה מוחית אף פעם איננו יודעים איך המוח מתרפא ואם בכלל יתרפא כליל. במשך יותר מחודש היה אבי מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ ובשיקום נוירולוגי במצבים משתנים של הזיות. לא ידענו אם אי פעם יחזור לעצמו, ישוב להיות האיש בעל המוח החריף והלב הגדול. לעולם לא אשכח את הפעם הראשונה שבה התקשר אליי מבית החולים כשעוד בכלל לא ידענו אם יוכל אי פעם לחזור ולתקשר בצורה מודעת. כשאחי ביקר אצל אבי הוא אמר לו, אני כל כך מצטער שעברת את החוויה האיומה הזאת. אבי השיב, אה, ah, לא, בכלל לא. הכל חלק מתוכנית הלימודים שלי. <laughs> אז אה... אוקיי. מה אמרתך? הסבל, הסבל, זה לא נובע ממשהו שאנחנו עשינו. לא אשמתך. רגע לא ש... הוא... לא לא לא לא זה... רגע רגע רגע שוב לא לבלבל מצוקה עכשיו שוב, שוב תראה סבל זה נכון שדלאללה שהבודה אמר שהחיים הם סבל אבל הוא גם אמר באמת השנייה שהסבל הוא תוצאה מהצמדות ובאמת השלישית הוא אמר שאפשר להתגבר עליו, ובאמת הרביעית הוא מסביר איך להתגבר עליו. זאת אומרת, אנחנו צריכים, ואנחנו יודעים, כי זה גם כן, עבודה אמר, שסבל הוא בלתי נמנע אם אתה לא מבין מה קורה. כאב הוא בלתי נמנע בלתי נמנע. וסבל זה כאב שאתה הוספת אליו מחשבה. על פי שזה לא בסדר. אז אם האבא אמר שזה, הסתכל על זה בתור חלק מתוכנית הלימודים שלו, אז הוא לא סבל. בהחלט יכול להיות שכאב לו, שהוא הרגיש כן. אז זה, אה, אה, אה, פה הוא אומר מצוקה, על מנת חלקם של כל בני האדם. אה, אוקיי. אז עכשיו, אה, מחלה הוא פחד מפני המוות. אני מעדיף ללכת לעזאזל. אז סימנתי פה כמה דברים, אתם רוצים שאני אקרא את הכל? כן. ו... כן, בסדר. אז המסע, כשהוא מדבר על המסע, הוא מדבר על המסע שהוא נסע, שארכיבישופ טוטו נסע לדראמסלה, וחזר. המסע מוסגר משני קצוותיו בהלוויות. פעמיים נאלצנו לשנות את מועדי הטיסות להודו בחזרה, כי חברים קרובים של ארכיבישופ טוטו מתו. הוא בן... גם כן, בן בטח שמונים וחמש, הוא יותר מבוגר מהדלי, למה? חרף העובדה שהיו אלה הלוויות של גברים אשר חיו חיים ארוכים וטובים, הן היוו תזכורת הולמת למוות ולזמן המוגבל שיש לכל אחד מאיתנו. מחלה ותמותה הן לבטח שתי אמיתות מרכזיות ומקורות סבל בחיינו. זוכרים שבודה אמר שכל החיים הוא סבל, לידה זה סבל. <אח> מחלה זה סבל, זקנה זה סבל ומוות זה סבל. תיזהר, רבים מחבריי מתים, אמר הארכיבישוף מיד אחרי שנחתנו בשדה התעופה, וזקר עץ ואמר, טריעה מול הדלילמה. אחר כך הסביר איזה אדם דגול היה, פיליפ פוטר, אחד המנוחים, הוא היה המזכיר הכללי השחור הראשון של מועצת הכנסיות העולמית, הסביר. אבל אצל הארכיבישוף, קדושה וקלות דעת, חיים ומוות, הלימיד הולכים יחד. ולכן גם כשחלק כבוד לחברו החל להתבדח. הוא היה אדם מעורר יראה, גבוה בהרבה ממני וממך. אתמול הסתכלתי על ארונו, חתיכת דבר מסיבי. שנינו יחד היינו נכנסים פנימה. אני הייתי עולה לגן עדן, ולאן אתה היית הולך? קרוב לוודאי לעזאזל, הקשיבה דלי למה. הדיון במוות ומי ילך לגן עדן ומי לעזאזל היה אחת מהבדיחות שנשזרו כחוט השני לאורך כל השבוע. ואפשרו לשניים לצחוק על מסורותיהם ועל יראת השמיים השונה של כל אחד מהם. מה זה עזאזל באנגלית? מה הוא טוען? אל זה גהנור. מה? גהנור. אז תכף יש לי את זה באנגלית, אני אבדוק אחר כך, בסדר. אבל אני אומר, אלגורטורי. תמיד עובר לדעת עליו, שהוא יבוא מהגהנור. אה, הוא אמר, כן, כן, הוא אמר ש... אה, כן, הוא אמר שהוא... כאילו תשמור על הכדור, לצעירים הוא אמר. אני בטוח, אני בטוח אלך לגיהנום, אבל תדעו לכם, אם אתם לא תעשו את מה שאתם צריכים לעשות, הוא אומר תמיד לצעירים, אם לא תלמדו כמו שצריך, ואם לא תשמרו על הדרמה כמו שצריך, אני אבוא משם, כי לא אכפת לי לעזוב שם. אני אבוא משם ואני אפריע לכם. אז אה, ביקשתי מהם להתייחס בצורה יותר אישית לנושא של מחלה ומוות. באיזו צורה אתם מתייחסים למוות שלכם? שניכם בשנות השמונים לחייכם וזו המציאות. או לפחות אפשרות, בעתיד הרחוק יש לקוות. הוא כל כך מנומס, אמר הדאלי למה וצחק. טוב, הוא לא ממש אכפת לו את הרבע הארכיבישוף והצביע על למה? <coughs> כי בשבילו יש גלגול מחדש. בגלגול מחדש הגיבה דלילה, מה אני לא ממש בטוח איפה ייוולד? יש כל כך הרבה אי ודאות. אבל די בטוח שאתה תגיע לגן עדן, אומר לארכיבישוף. כי, עכשיו, כיוון שהסינים טוענים שהם יחליטו איפה יתרחש הגלגול מחדש שלך, השיבה ארכיבישוף, עליך להיות נחמד אליהם. <laughs> ארכיבישוף השפיל מבט כמי שאוסף את מחשבותיו ומתרכז בצד הרציני של השאלה, בתוחלת החיים שלו. אמרתי לכם, יש לו סרטן ההרמונית. עליי <עלי> להודות כי במשך זמן רב עצם המחשבה על מותי עוררה בי רבה של חרדה. אני יודע שעברתי כמה מחלות כמעט קטלניות. בילדותי לקיתי לק, במחלת הפוליו ומספרים שאבי כבר נסע לקנות עץ כדי להכין ארון קבורה בעבורי ואימי הלכה לקנות בגדים שחורים כי היו בטוחים שסופי קרוב. בגיל העשרה חליתי בשחפת ונשלחתי לבית חולים לחולי שחפת. שם ראיתי שכמעט כל החולים שהחלו לדמם, להשתעל דם, יצאו בסופו של דבר מהמקום על אלונקה בדרך לחדר המתים. הייתי בן חמש עשרה בערך כשגם אני התחלתי להשתעל דם. ישבתי עם כלי כיבוד שנולד לכך לפניי וכל פעם שהשתעלתי ירקתי דם ואמרתי אלוהים, אם אתה רוצה, אם זה הסוף שלי, זה בסדר מבחינתי. עליי להודות שהופתעתי מהשלווה שירדה עליי, מהשקט הנפשי שמילא אותי. טוב, ברור לכם שלא הוציאו אותי משם על אלונקה לחדר מתים. כעבור שנים רבות נפגשתי עם הארכיבישופט טרבר היידלסטון, שנהג לאורך חודשים לבקר אותי מדי שבוע בבית החולים. באותו מפגש מקץ שנים, כששנינו היינו ארכיבישופים, הוא סיפר לי שאחד הרופאים בבית החולים אמר לו ידידך הצעיר, והתכוון אליי, לא ישרוד. ובכן, מסתבר שהצלחתי לשרוד עוד קצת מאז. פעמים רבות הרהרתי בחוסן הנפשי שפיתח ארכיבישוף בגלל התמודדותו עם מחלות וסכנת מוות בשלבים כה מוקדמים בחייו. מחלות הן אחד ממקורות <עוד> <עוד> הסבל <עוד> והמצוקה הנפוצים ביותר. אולם אפילו כאן, כמו שהיה במקרה של אבי, אתם זוכרים שהוא סיפר לפני רגע? אנשים מוצאים בהן משמעות ואמצעי לצמיחה רוחנית. מחלה היא במובנים רבים המוטיבציה הנפוצה ביותר שמניעה אנשים לעשות הערכה מחודשת של חייהם ולשנותם. זו כמעט קלישאה לומר שאנשים הלוקים במחלות קשות ומסכנות חיים מתחילים ליהנות ולמצות כל רגע בחיים. אני יכול להגיד לכם שזה נכון. ו... הבודה הרי איך הוא התחיל את התורה שלו בדרשה הראשונה? החיים הם סבל. עכשיו, למה הוא התחיל מזה? כי מבחינה מסוימת, אם אתה לא סובל, אז אין לך שום מוטיבציה לשנות משהו. אז זה בסדר. אבל אם אתה סובל, עכשיו הסבל יכול להיות כמובן סבל סבל, והסבל גם יכול להיות אפשר להגיד כאילו, סבל אינטלקטואלי, זאת אומרת, מתח מסוים שאתה חושב שיש דברים שאתה רוצה לדעת ואתה לא יודע. אז... אז... לדעת לא לשנות. לא, לדעת, אינטלקטואלי לגמרי, זאת אומרת, אתה... זה סבל? בוודאי, כן. זה שאתה לא יודע. חשבתי שהפער בין מה שיש לבין מה שאני רוצה שיהיה. נכון, זה בדיוק זה. לא ידע, ידע זה... ידע, ידע, כן. אם אתה חושב שיש משהו שאתה לא יודע ואתה רוצה לדעת... מי מפריע לך ללמוד? אף אחד לא מפריע לך, אבל יש לך מוטיבציה. אולי אין לך תשובות? אין תשובה. לא, לא, לא. ללמוד זה לא תשובות, אבל... לקנות דעת. רגע, רגע, למה אתה לומד? לקנות דעת. למה אתה לומד? בגלל הצורך. כי המצב כרגע שיש לך הוא לא מספיק בעיניך, נכון? כדי להתפתח. לא משנה, לא אמרתי, זה אתה מדבר טליאולוגית, כאילו, מה המטרה? זה לא, אבל למה, אתה לומד? למה אתה לומד? למה אתה לומד? בגלל זה? אני יכולה לדעת לך, לסיום פרוץ הסרט שעשיתי חמש דקות על ה... קבוצת מרחב חולף אופן. הגעתי לדברים האלה. מהסבל. מהסבל. כן. וזה היה באמת הקטע שהיה לי משהו שקראתי לו מופע. זה היה עם עוד איזה מצגת שהייתי אומרת לה, תעשו שינוי לפני שתגיעו לנקודה הבעייתית. אבל זה לא... לא, יש לו נקודה נכונה. למה אני שומע מוזיקה? לא כי יש... אני סובל בלי מוזיקה. כי למה אני לומד? כי אני נהנה. לא, כן, בורח לי איזה סבל, זה לא פותר לי בעיה של סבל. אבל, אבל, אבל אתה עכשיו יושב, כן? נהנה מכל רגע. ונהנה מכל רגע. כן. אתה חושב שאם יהיה מוזיקה אתה תהנה עוד יותר. כן. אוקיי, זאת אומרת, מה? אבל זה ההגדרה של סבל בבודהיזם. המצב. כן, המצב שאתה חושב שהמצב צריך להיות אחרת ממה שהוא כרגע. לא צריך, זה אנטוני דמלו נתן... נו. קשן שלם, הוא נהנה להיות לבד, נהנה יותר לפעמים להיות עם עוד מישהו שמעניין אותו. בסדר. הוא עבור. לא סובל כשהוא לבד. בוודאי שלא. זה הצע מפתח, לא סובל. בסדר. אז הסבל הוא לא מעניין אז... ללמוד. לא, אז, דרך אז, דרך. אז, אז, אז, אז הוא לא כפוי לפגוש אנשים אחרים. הוא גם לא כפוי הוא ללמוד. לא חובה, כן, לא הוא חוב. לא חובל. הוא כן. לא סובל. לא חובל. כן, בסדר. עכשיו סבל, אנחנו אוהבים כאילו להתייחס לסבל בצורה ה... ה, ה, ה כאילו, הקשה שלו, כן? אבל סבל גם יכול להיות סתם, זאת אומרת, גם אם היא מגרדת לך באצבע ואתה עושה ככה, אז זה... יש בו <מח> מן הסבל, כאילו, זה לא הכול צריך להיות דבר טרגי, זה עצם ה... <מח> ה... <מח> הרצון, הרצון לשינוי, עכשיו, נכון, במערב למשל מתייחסים לזה בתור דבר מאוד מאוד חיובי, זאת אומרת, אם לא היית סובב, לא היית עושה כלום. <מח> <מח> הרצון לשינוי מובן לי, כן. <מח> <מח> <מח> אמרנו את זה כל הזמן, שזה הפער בין המקום שאתה נמצא בו, שאתה רוצה להיות בו. העניין של הידע, לקנות ידע, לא מתחבר לי עם הדבר הזה, הוא מתחבר לי כמותרות, אתה רוצה להתפתח, אתה רוצה לגדול, אבל לא בגלל שחסר לך... בסדר, אז ראשית כל בואו נהיה קצת רדיקלי כאילו, והבודהיזם בסופו של דבר אומר שאתה עכשיו מואר, אלא אתה לא מקבל את זה. אלא מה? אתה לא מקבל את זה. אתה לא רואה את בוא זה. בוא זה בוא. כן, כן. וזה למה, בין היתר, כי זה פשוט מדי. אם היום תשב ולא תעשה כלום, החיים יהיו סבבה. אם, לא יהיו אה לך דעות מסוימות לגבי איך החיים צריכים להיראות. אבל יש לך דעות. ולכן, אתה לא יכול לשבת בשקט, ואתה לא יכול להגיד שהחיים הם סבבה. ואתה לא מוכן לוותר על הדעות, כן, כי זה אתה. הכבוד שלך, אתה לא מוכן. אז זאת אומרת... זאת אומרת... ש... עכשיו, אני לא מדבר על ילדים קטנים, שהם צריכים ללמוד, כי הם צריכים לדעת איך מסתדרים, אני מדבר על אנשים מבוגרים. כן. אז... אני אומר שוב, אני, אני מציג צעד די רדיקלי, אבל הוא נכון, זאת אומרת, כל, אני חושב שכל בודהיסט שתשאל אותו, הוא יגיד לך כן, זה נכון, זאת אומרת, בעיקר אם הוא במעיין, זאת אומרת, אתה עכשיו יכול, איך אמר אה, דמלו עליו השלום, אני יכול עכשיו תוך חמש דקות לעשות את כולכם אה, מאושרים לגמרי, אבל בלי תנאים. אל תגידו לי, כן, אני מוכן להיות מאושר אבל, אבל זה תנאי. אבל הבן שעליהם... לי מותר, לי מותר, חוץ מזה שזה לא סימטרי. להגיד בלי תנאים זה לא תנאי. לא? לא. למה? כי זה לא סימטרי, כי זה בלי תנאים. סתם פרדוקס לשנאי. כן. אז אתה, יש דברים מסוימים שאנחנו לא מוכנים לוותר עליהם, אפילו אם היינו מאמינים... למי שמבטיח לנו שאנחנו יכולים להיות מאושרים כאן ועכשיו. כי למה? אני יכול לתת לזה כל מיני הסברים. ההסבר הבודהיסטי המקובל זה בגלל שאתה במשך השנים טיפחת אגו, והאגו הזה לא מוכן לוותר על עצמו, הוא לא מוכן להתאבד, הוא לא יקפוץ מה, מה, מהגג ויקפוץ למטה. לא? הוא יעשה לך מלחמה. מלחמת חפירות והוא מאוד חכם והוא מאוד מתוחכם והוא מאוד ערמומי והוא יבוא מפה והוא יבוא משם ו... אבל, אבל הטענה הבסיסית היא ושוב ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד שהוא גם כן מתקשר די, די, די קרוב לזה שהבורות בבודהיזם מוגדרת לא כחוסר ידע אלא כעודף ידע עכשיו שוב אני לא מדבר על ידע ב, ב, ב, בהנדסה, ואני לא מדבר על ידע בנהיגה, ואני לא מדבר על ידע בתכנות מחשבים, זה הכל, זה הכל עניין טכני. דעות, ושוב, תתך, תגיד לי טוב, גם לבודהיזם יש דעות, אבל אני אתמודד בזה מיד, אבל ההגדרה של בורות בבודהיזם זה דעות. זה התכניות לדעות? כן. זאת אומרת, 아, 아, ב, ב, ב, באמת הרביעית, בענף הראשון, שזה right view, אפשר להגיד אותו בארבע מילים, right view is no view. זאת אומרת, אם אין לך השקפות, כמו שמישהו אמר, לא נעים להגיד, אין שכל, אין בעיות, <laughs> אז <laughs> אפשר להגיד אין דעות, אין בעיות. הסתייגות, יכול להגיד בסדר, אבל אתה תהיה טמבל, אבל אתה לא תהיה טמבל. תן להם הנחה, ברור, לא, אין דעות, אין הצטמטות לדעות. כל דעה היא רק לדעה של עניין, לא דעה רגועה. אין פתיעות, ושוב, צריך להבחין. אתה יכול לתת דוגמה לדעה, בשביל שאני אוכל קצת להתפקד? אני יכול להגיד דוגמה קלה. קלה. שערבים הם אנשים נחותים. יש כמה אנשים שיש להם את הדעה הזאת. אני יכול לתת דעה קצת יותר זה שיהודים הם אנשים נעלים? אני יכול לתת דוגמה ששמאלנים הם אנשים יותר טובים? לא, אבל דעות קצת... הנה, שמאלנים זה אנשים טובים, דעה טובה. לא. למה? יותר אינטלקטואלית. כי יש הרבה שמאלנים... או, נכון. אבל זה לא מה שחשוב, זה לא חשוב אם הדעה היא נכונה או לא נכונה, מה שחשוב זה שאם את תצמדי לדעה אז את תסבלי. דעה פשוטה. נו דעה, תשני, תשני דעה. נו, מישהו אוהב אותך. לדעתי אי אפשר לשבת בנוכחיות טוב. מה את לא יודעת? אין לך דעות? דעה, כפשוטו. הנה, למשל דעה שהמדיטציה שהיינו צריכים לעשות היום הייתה זאת של החצי שעה. כן, כן. אני יכולה להגיד שלכאן באים אנשים נחמדים, וואלה. כן. איזה דעה זאת? זה דעה? בטח שזה דעה. זה דעה שמזיקני, שמציקני? אם יהיה פה מישהו שיעשה משהו שלא ימצא בעינייך, זה יגרום לך סבל. למה? כי יש לך דעה שאנשים, כן. אם התחשבי שאנחנו צריכים לעשות כל יום, ד... פה 40 דקות מדיטציה, או ש-20 דקות, אנחנו נעשה 10 דקות, זאת דעה וזה יגרום לך סבל. Okay. כל דעה, כל דעה היא פוטנציאל לסבל. כל דעה. נכון. Okay. עכשיו, זה לא אומר שבגלל זה לא צריכות להיות לנו דעות, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו דעות, והן לנו לסבל, במוקדם או okay. במוחר. מכמה סיבות, דבר ראשון כי אנחנו צריכים לחיות עם אנשים, זאת אומרת בוא נגיד ככה, קשה לנו כל רגע באמת להיות מודעים לגמרי ולנווט את דרכנו בעולם כאילו שהכל טרי והכל חדש והכל דנדש, זה פשוט קשה וזה מתיש, זה דבר ראשון, דבר שני יש, אני עכשיו נכנס למשהו שהוא קצת עדין ואני לא אכנס אליו ממש, אבל יש מה שנקרא האמת היחסית והאמת המוחלטת. יש אמת יחסית, זאת אומרת אנחנו חיים בחברה, יש לה כל מיני גישות וזה, ואפילו נגיד גם, גם בבודהיזם כאילו יש דעות למשל שעדיף compassion על פני שנאה, כן? עכשיו, בסופו של דבר שמגיעים ממש להבנה גבוהה, אז אקווינימיטי זה האס שמנצח את הכל, ולא צריך את זה, ולא צריך את זה. אבל כל זמן שאנחנו לא שם, אז, אה, אז אם אני אגיד לך שאני נגיד, אה רגע, ועוד חלוקה קטנה, יש בעצם שלושה סוגים, יש אמונות, יש דעות, ויש הנחות עבודה. אמונות זה משהו שאני מאמין בו, ולא יעזור לך בדין, אתה תוכיח לי את ההפך, זה לא יעזור לך. מה, יש אלוהים? יש אלוהים או ביבי צודק, כן, זאת אומרת, יש דברים שאין שום קשר בהיגיון. אתה תגיד לי ואני אגיד לך שלא הוכחת לי. וזהו, <coughs> אני, <coughs> אני, <coughs> אני, <coughs> אני צמוד <coughs> לדעה הזאתי ואני מראש <coughs> מודיע <coughs> לך אפילו, כן, לאמונה הזאתי, ואני מראש מודיע לך או שאני לא מודיע לך, אבל תדע, לא יעזור בית זה לא עניין לוגי בכלל. <coughs> או <coughs> אין אלוהים, נגיד. אותו דבר. אותו דבר. אז זה אמונה. כמובן בסוגריים אני אגיד שבבודהיזם ממש לא אוהבים אמונות ובמקום האמונות הם אוהבים אמון, אבל זה בהזדמנות אחרת. חוץ מזה יש דעות. מה זה דעות? דעה זה משהו שאני מחזיק בו כרגע, יכול להיות שאם תתאמץ אני מוכן לשנות אותה, אבל לא כל כך בקלות, אבל זו, זו דעתי, אני חושב שזה נכון, אני מאמין שזה נכון לא ברמה של אמונה, אבל ברמה של דעה, כן. מה ההבדל ידע זה דבר לגמרי ניטרלי, כאילו. ידע, בואי נגיד, יש בוויקיפדיה גם, בסדר? אז אם אני אפתח את הוויקיפדיה, ואני ממש מוכשר, ואני אכניס את כולה לתוך הראש שלי, יהיה לי את הוויקיפדיה, יש לי המון ידע. יכול להיות שהוא לא נכון, יכול להיות שבעוד שנתיים הוא ישתנה, אבל זה ידע. אני מתייחס אליו. בוא נגיד ככה, אם אני מאמין בוויקיפדיה, אז אני אתייחס לידע על זה כאמיתי. אבל ידע, כולנו יודעים. נו, מה ההבדל בין אובייקטיבי לסובייקטיבי אולי? אולי, כן, והדעה היא סובייקטיבית. כן, אבל גם ידע, אתם שמעתם על הוויקיפדיה של החרדים? נו, זה גם ידע, נכון? רק מחקו את כל הדברים שקשורים למשל לבריאה. או אין שם דברים שקרו לפני חמשת אלפים, שלוש מאות שנה אחורה. אין שם כלום. מחכו מחקו את זה. אז... אם אני, נגיד, הדוגמה שנתת קודם, אם אני מאמינה, או אתה מאמין, שפחמימות זה דבר רע? כן. זה דעה? רגע, לא. יש עוד דבר שלישי, שהוא הנחות עבודה. הנחות עבודה זה הנחות שאני מניח... אין לי איזושהי הצמדות אליהם ואין לי איזושהי קשר <coughs> אמוציונלי אליהם. זה משהו שאני מוכן לנסות, ואם יבוא מישהו אחר ויגיד לי שזה לא נכון, אז שוב, תראה, אני לא יכול לבדוק בקשר לפחמימות תוך יומיים, אבל אם נגיד אני שלושה חודשים יעשה את זה, והלא יודע מה, וה-PSA שלי יעלה, אז אני אעזוב את זה. בא אליי חבר טוב ואמר, תשמע, יש לי תרופה לא נורמלית, פלפל. תיקח פלפל בקמוסות ואתה זה. בסדר, התייחסתי לזה כמו להנחת עבודה, בדקתי אותה פה, בדקתי אותה שם. האמת שלא לקחתי את הפלפל, אבל בדקתי את זה ברצינות. זאת אומרת, שאלתי אנשים שהם קראתי וזה, הגעתי למסקנה שכנראה שזה לא מה שאני צריך לעשות עכשיו, ועברתי הלאה. לעומת זאת הלכתי לדני קרת, והוא נתן לי איזשהו זה, ובתור הנחת עבודה קיבלתי את זה. לא, אני שואלת את זה, לא כרגע פלפל לא, כן. כי יש דברים מסוימים שהם היו מוחלטים, נגיד, עד לפני כמה שנים, כן, הבריאות זה הכי קל, ואז הם פתאום מתהפכים. כן, אפילו ניוטון, כן. או כן, נגיד, קפה, שוקולד, חמאה, חמאה. כן, חמאה, כן. כן. עכשיו, בואי נגיד ככה, מי שלקח את זה כאמונה, עולם הוא חרב עליו, זאת אומרת, שלא לדבר על זה שהוא אמר כל החיים שלי לא שתיתי קפה, סתם. אבל מי שמתייחס לזה בתור להנחת עבודה, כמה אנשים חכמים עשו מחקר עם כזה וכזה רמת מובהקות והגיעו למסקנה כזאתי, אז מה... המדע מתייחס לזה בתור להנחת עבודה. מה? המדע מתייחס לזה כהנחת עבודה. בדיוק, המדע, המדע... המדע בתוהרותו, אליבא דה פופר, מה שאתה עושה זה אתה מניח היפותזות, התפקיד האמיתי של המדען זה לנסות <אח> להפריך <אח> את ההיפותזות. עכשיו אם יש איזושהי הנחה שהיא באופן עקרוני בלתי ניתנת להפרחה, זה לא מדע. אז, אז המדע, כן, הוא ברור, ברור שמי שעושה דוקטורט וכתב משהו, הוא יכול להתעלם מהוכחות שהוא נגד זה כי הוא רוצה את הדוקטורט וגם שמענו על מדענים שאפילו קצת סיבנו בנתונים בשביל להגיע לזה שלא לדבר על זה שנגיד אם אתם עושים מחקר והגעתם והיה לכם הנחת עבודה, לא יודע מה, ש... ש יש יותר תאונות עם חסדות מאשר תאונות לא, לא, אני לא מתכוון לזה. אה, יותר עם קסדות מאשר בלי קסדות, אז אתם מאוד תשמחו. למה? כי כשתפרסמו את זה יהיו לכם כותרות. אם לעומת זאת אתם חקרתם את ההנחה שקסדה מונעת תאונה, וכשתפרסמו את זה, אז כולם יגידו, אה, ממש, ברור, State כן, מה, yes. על מה אתה מדבר, אז לא יהיו לכם כותרות. אז עזבו רגע, מדע זה סיפור גדול ומעניין, אבל הנחות עבודה... על הכיפאק, אין שום סיבה לא לעשות אותם ואין שום בעיה עם דעות שאנחנו מקבלים או מאמצים באופן אה, אה, קונטינגנטי, אנחנו מקבלים אותם, אם אנחנו נראה שזה לא נכון אז אנחנו נעבור לדעה אחרת וכמו שאמר מישהו זאת דעתי ואם לא מוצא חן אז אני מוכן לשנות אותה ואין בעיה, אם, אם, אם... זה לא שאנחנו נגד ידע וזה לא שאנחנו נגד הנחות עבודה אנחנו נגד הצמדות לידע שאנחנו חושבים שהוא נצחי. למשל, דוגמה טובה שקטונתי מבאמת להבין את זה, אבל שאיינשטיין לא, הצליח, לא הסכים לקבל את תורת הקוונטים. הוא לא הסכים, הוא אמר אלוהים לא משחק בקוביות, והוא אמר זה לא יכול להיות, וזה גדול גדול, ועדיין זה הוא... מה צדק? צדק אולי כדי שאלוהים עמי בתורת הקוונטים. אה. יש חוקיות בקוונטים. אה, אבל בקוונטים לא אמרו שאין חוקיות. לכן לא, למה התשובה עם הקוביות? שאין חוקיות. יש חוקיות ונמצא אותה. לא, היא סטטיסטית. הבאת דוגמה. לא, בסדר, אוקיי, אז הייתה שאלה, אז עניתי על השאלה? איך זה, לא, איך זה, תחבר את זה חזרה אני? זה מאוד מעניין, אבל כאילו אנחנו... זה אתה. לא, לא, למה? פעמים רבות... אתה אמרת, פעמים רבות ערערתי בחוסן הנפשי שפיתח ארכיבי שוף וזה.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 להתחבר. זאת אומרת, כי כל בן אדם איפשהו יש לו איזשהו סבל, וסבל היא הרבה פעמים המוטיבציה הראשונה להתחיל לבדוק. ואז אמרתי, הסבל יכול להיות גם אינטלקטואלי. ואז אתה אמרת, אבל ידע וכולי, ואז התדרדרנו. <laughs> לפני, לפני, שנים רבות, ושוב, זה המחבר מדבר, עבדתי על ספר עם רופא שטיפל בחולים במצב קשה וכאלה שנטו למות. הוא היטיב להגדיר את ההבדל בין הבראה לריפוי. הבראה כרוכה בסיום המחלה, אבל היא לא תמיד אפשרית. ריפוי כרוך בהשלמה אשר אליה אפשר להגיע בין שניתן להבריא מן המחלה ובין שלא. <סל> <סל> <סל> <סל> <סל> <סל> <סל> <סל> ‫יש לנו כבר שני דברים למצוא באנגלית, ‫אז זה כבר שווה לפתוח את הספר. ‫אז רק רגע. ‫איזה ספר אנחנו מדברים? אה תוהיל. ‫כן. ‫-היל. ‫התחלה הלכה. ‫תוהיל. ‫פה היא... ‫מה שאני פה. ‫תוהיל. ‫זו הפעולה. ‫מה זה שבעצם? ‫אה, כן, זה הפעולה, ‫זה הפעולה של האנגלית. ‫זה לא התוצאה, זה התהליך. ‫אבל מה זה getting a secret? the book of joy, נכון? ‫ככה זה נקרא באנגלית? ‫-כן. ‫-אוקיי. באיזה פרק אנחנו? ‫אנחנו המחשבים בדרך אל העושר. ‫זה נכתב באנגלית הסרט? ‫כן. העיתונאי הוא דרום אפריקאי. ‫ and the fear of death, נכון? ‫כן. אוקיי, אז עכשיו, איך... המחשבים בתכף. לא, לא. אה, רגע, איך יכולים... מה לעשות? סיבנתי? בסדר. אף אחד לא יודע. לא, לא. לך עוד פעם אחרות. אה, זה השם שמורגון נכון, אוקיי. איך קוראים לו עוד פעם? מחנה ופחד מפני מוות. אוקיי, illness and the fear of death. ואנחנו עכשיו ב... אמור. מה הייתה השאלה קודם, אתה זוכר? שאלת, מה זה הל. הל, הל? כן, אז איפה זה? טוב, I'm לא חשוב. כן. זה... זה פחות חשוב. עזאזל. עזאזל אה... לא, עכשיו. תחפש, איך אה... מתחילה אה... הפסקה? Years... בסדר. Ago, doctor... אוקיי, רגע, רגע. איך mm -hmm. זה יכול להיות? רגע. Ah, <in> so, Or, no, no, I've often thought about the strength that the Archibishop gained from facing illness, right? Can okay. you think of it like that? Illness is one of the most common... <continue> Okay. <repeated> curing involves the resolution ah. of the illness, <repeated> but was not always possible healing, he said, was coming to wholeness and could happen whether or not the illness was curable. Okay. As curing, it's really like a response, but more <repeated> in the sense <way, repeated> <and> of <repeated> the technique. The response. Yes. And why? The response. Yes. Yes. Now, you know that, for example, there is someone who is... לא משנה, בשם איה קמא, שהיא מורה בודהיסטית, והיא מתרגמת compassion בתור הילינג. זאת אומרת, היא אומרת, compassion זה אומר שאתה נכנס, זה לא אומר שאתה מצליח, אבל השאיפה שלך זה לעשות הילינג לבן אדם שסובל. זה לא להזדהות איתו, זה לא לרחם עליו, אלא לעשות משהו שהוא יחליט. אתה מרפא אותו, כן. כן. <שיש <מוד> כן. שישלים עם זה. כן, אוקיי, אז, אז הבנו, הבראה, או החלמה <clears throat> <clears throat> יותר טוב מאשר הבראה, okay, כי, כי אתה מוחלם, <מח> אתה לא בריא, החלמה <מוד> כרוכה בסיום המחלה, אבל היא לא תמיד אפשרית, כי זה עניין כמעט טכני, זאת אומרת, יש מחלות שאפשר, יש מחלות שאי אפשר, יש מחלות שהן כרוניות, ואי אפשר. ריפוי, או באנגלית הילינג, כרוך בהשלמה, אשר אליה אפשר להגיע בין שניתן להבריא, להחלים מן המחלה או שלא. זאת אומרת, אם אני מגיע להשלמה עם המחלה, אז אני עברתי הילינג. זאת אומרת... אפשר לקרוא את זה גם בהקשר הרבה יותר רחב ממחלה בעצם. בטח, בטח, כן, כן, ברור שהשלמה... אבל זה במחלה אחרת, אתה יכול להחלים בלי להתרפא. כן, כן, כן. נקודה מעניינת, אבל זה לא טוטו ולא דנה לאמר, זה העיתונאי. ‫כן, כן, טוב. ‫-שזכה לזה שנעמק בתורתו? ‫-כן. ‫מגיע לו קריאה. ‫לא, הוא אפילו לא לוקח לעצמו. ‫עבדתי על ספר עם רופא, ‫שהוא היטיב להגדיר לדעתי. ‫זה לא אני, זה הוא. ‫ אתה יודע אפילו. מאוד, כן. ‫אוקיי. אז עכשיו אנחנו עוברים באווירה קצת יותר קלה. ‫הקיורינג זה הצד הטכני, ‫שנצאת מזה החלמה. זה להשלים עם זה, זאת אומרת לחיות עם זה בשלום, כמו שנקרא לחיות עם הכסף בשלום, לחיות בשלום עם הכסף. עכשיו, אנשים יכולים לעבור בקיורינג אבל לא יגיעו להחלמה. כן, בהחלט, חי את המחלה. ואתה יכול לעבור גם החלמה בלי קיורינג, כן, כן, כן, אבל זה יפה, ההבחנה הזאת היא חשובה גם. איך אומרים לזה, ראיתי את הקיורינג? לפי דעתי החלמה, והוא כותב הבראה. אבל זה החלמה, ריפוי והחלמה. ריפוי, כן, ריפוי, והחלמה. ריפוי וה... ריפוי וה... כן, כן, כן, כן, ריפוי זה קיורינג, זה העניין הרפואי, אפשר ללכת לך משהו תמות, לא? מה? ריפוי. לא, אפשר לדבר לך משהו ותמות. קיורינג זה החלמה. לא. כן, הניתוח הצליח והחולמת, כן. אבל החלמה אתה לא יכול להחליף ולמות. לא. אתה יכול גם תמות בסוף בכל מקרה, גם אם החלמת בסוף תמות. אבל לא מזה, כן. כן. פשוט יש פה אי הבנה. הקיורינג זה החלמה, והקיורינג זה הריפוי. הקיורינג זה ריפוי. לא, לא, לא. פה כתוב ריפוי כרוך בהשלמה, פה זה אחרת. אבל מה שאתם אמרים... חבר'ה, חבר'ה, די, אנחנו מבינים, שיש שני דברים. יש דבר טכני ויש דבר יותר רוחני שהוא השלמה. בסדר? כאן. אבל אני מציע שנפסיק עם זה כי אני מקווה שכולם מבינים. יש פה כאלה שרוצים להיות צודקים. אז בואו נמשיך. עכשיו נעבור לדברים קצת יותר על הארכיבישוף הסביר כי הוא מתכנן שגופתו תישרף כדי לחסוך מקום ואמר <laughs> שהוא <laughs> מעוניין בהלוויה צנועה ופשוטה כדי לעודד אחרים בארצו להימנע מארונות הקבורה והטקסים העיקרים המקובלים. גם במותם מנהיגים רוחניים מלמדים את הציבור ערכים דרך בחירותיהם. הארכיבישוף הגביט בי במבט ואמר בפסקנות שנשענה על שכל ישר המוות הוא עובדת חיים death is effect of life. <מח> אתה הולך <מח> למות, הוא המשיך. <מח> האמת היא שזה דבר נפלא, לערוך מה שמכונה צוואה בחיים, אתה משאיר הוראות לגבי מה שיקרה כשיגיע הסוף, אין בזה שום דבר מורבידי. אתה מכיר בכך שזאת עובדת חיים. בעצמי ניהלתי אי אלו הלוויות והגעתי לשלב שבו אני אומר, דרך אגב, זה המקום שאליו אתה הולך, זה בקלות, יכולת להיות אתה. יש כמובן סוג של נוסטלגיה לדברים שהיו לך ושתתגעגע ושתת, אליהם. אני אתגעגע למשפחתי, אתגעגע למי שהייתה שותפתי במשך שישים שנה. יש הרבה דברים שאתגעגע אליהם. אבל לפי המסורת הנוצרית שאליה אני שייך, אתחיל חיים מלאים יותר. זה נפלא. כלומר, שער בעיניו שלך שלא היינו מתים. עולמנו המסכן לא היה עומד בנטל. גם ככה הוא מתקשה לשאת בנטל של שבעה מיליארד. לי הייתה התחלה, היה לי אמצע ויהיה לי סוף, יש בכך סימטריה נהדרת. סימטריה, הוא השתהה על המילה, צחק וחזר אליה. ועל זה גם, אני כבר דיברנו פעם, אבל זה באמת דבר שאנחנו יכולים לחשוב עליו, שרוב הסיכויים, ושוב, זה השערת עבודה כאילו, אני לא באמת יודע, אבל אפשר להניח שמה שיקרה לנו אחרי שנמות, זה אותו דבר שהיה לנו לפני שנולדנו. אין שום סיבה לחשוב אחרת. עכשיו, אנחנו לא חושבים על מה שהיה לנו לפני שנהלינו כמו משהו רע, נכון? אני בכל אופן לא. Yeah. אז למה אנחנו צריכים לחשוב על מה שיהיה לנו אחרי שנהלינו כמו משהו רע? לא יודע. No, כי מישהו אחר מישהו, חסר, מישהו... אחר, בסדר. בסדר. זה, זה בסדר, בסדר. בסדר. אבל בסדר. זה... זה חמלה, כן, בסדר, אבל אנחנו כשלעצמנו, בדיוק. יש כאלה שפוחדים שהם יסבלו, אחרי שהם מתים, בגיהנום, בסדר, אני מניח שפה אין הרבה כאלה, אני סתם מניח, אולי זה הנחת עבודה, אולי אני טועה, אבל רוב האנשים הלא דתיים בימינו, רובם, אני לא יודע מה הם בדיוק חושבים, בטח לא ממש חושבים, אבל שהם יסבלו אחרי המוות? אולי. תשמעי, אם כן, אז... הם סובלים. אז הם סובלים כשהם חיים. הם מתחילים את הסבל. יש עוד ספר, אז... טוב, אנחנו בינתיים בנוצרים, אתם זוכרים, בנוצרים. שיהיה בנפשך מה היה מספר האנשים בעולם אם כיום אם לא היינו מתים. אני מקווה שכל מה שאני מאמין בו לגבי גן עדן הוא נכון. אתה רואה, גם הוא בעצמו, למרות שהוא הלכים לשאוף בזה, הוא עדיין מתייחס לזה כמו אל הנחת עבודה. שיפגוש בשמיים את אהוביי, את הוריי, את אחי הגדול שלא הכרתי כי מת בינקותו. מעניין בין כותו, אני אין בן כמה הוא יהיה. שיפגוש הרבה תומכים נאמנים נפלאים. אני רוצה לפגוש את אוגוסטינוס הקדוש ואת הקדוש תומאס אקוויינס. ואת האנשים שלימדו אותנו כל כך הרבה על התפילה. כיוון שאלוהים הוא אלוהים, ומשום שאלוהים הוא אינסופי, ואיש מבינינו היצורים החיים אינו מסוגל לתפוס את האינסופיות שהיא אלוהים, גן העדן יהיה לנצח מקום של תגליות חדשות. ארכיבישוף בהה בנקודה רחוקה, אני אומר, הו אלוהים אתה כה נהדר יופי, ואני אקרא, אני אקרא בוא, בוא ותראה, ואחד אחר יגיד, הראית מה יפה אלוהים? האחי בשוף השתתף. ייתכן שהמוות והפחד מפניו הוא באמת המכשול הגדול ביותר לאושר. כלומר, כשאנחנו מתים זה כבר לא משנה באמת. אבל הפחד מפני המוות המתקרב, הסבל שגודם לו פעמים רבות, ובסופו של דבר הפחד מן הלא נודע והודען העצמיות, הם אלה שמפחידים אותנו. עכשיו, הבודהיסטים טוענים ש... וכבר דיברנו על זה, שאין פחד מהלא נודע. זאת אומרת, אנחנו לוקחים משהו מהעבר שאנחנו מכירים, אנחנו משליכים אותו לעתיד, ואנחנו קוראים לו זה הלא נודע. אבל אם זה באמת לא נודע, אז זה הרפתקה, למה צריך לפחד? אני לא יודע אם יהיה טוב, אני לא יודע אם יהיה רע, בטוח שיהיה מעניין. אז זה לא הלא נודע האמיתי, זה הלא נודע שאנחנו מילאנו אותו. במשהו שאנחנו חושבים שהוא לא טוב, בגלל עובדה שאנחנו פוחדים, וזה, וזה מאוד חשוב, זה, זה מאוד, ובסופו של דבר הפחד מבנייה לא נודע, ואובדן העצמיות. אז כמובן שכל בודהיסט מתחיל, מתחיל לצחוק, מה זה אובדן העצמיות? זה הבעיה שלך? <laughs> הרי זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן, מה, להפסיד מה אותה, את לאבד את העני. כן, <laughs> אז, אז, אז, אבל ברור שאם אתה... חושב שיש לך עצמיות ואתה צמוד אליה, אז ברור שזה משהו שיגמר עם המוות. אבל אם אתה בודהיסט, אפילו לא צריך להיות איזה, אתה אפילו לא צריך לדעת באמת שאין עני, אתה רק צריך לדעת שזה אחד האידיאלים של הבודהיזם, לאבד את העני. ממה אתה דואג? שתגיע להרע כשתמות? בסדר, כבר מאוחר. פסיכולוגים רבים טוענים כי המוות, הפחד מהמוות עומד בבסיס כל הפחדים האחרים. והיסטוריוני דת רבים טוענים כי הדת התפתחה במטרה לפתור את מסתרי המוות. החיים המודרניים מרחיקים מעלינו את הפחד הזה, כי איננו נמצאים בקשר עם הזקנים מאוד או עם החולים מאוד, כי מחלות ושבריריות ומוות נותרים מעבר לקירות של מוסדים, מוסדות שונים ומרוחקים משגרת ימינו. אז זה נכון באופן כללי, אני חושב שזה מתחיל קצת אה, אה, אה, להיחלש, כאילו. <laughs> אבל, אבל זה נכון שהיה זמן, לא הרבה אחורה של... טוב, אנחנו אולי כאילו זכינו לראות אנשים מתים כי השתתפנו במלחמות, אבל <laughs> מי שלא היה, הוא לא, זה באמת, זה היה בבית חולים, והכל מנסים לעשות אותו סטרילי, ולא. זה נועם יכול לספר לכם על זה הרבה, אבל מה? המלחמה הייתה בחזיפה. כן. אוקיי, עכשיו, אז גמרנו עם הנוצרים, ביקשתם את הכל, אז זהו. הדלילה מה יחל לדבר, כעבור דקות אחדות. זה אלפי שנים המוח האנושי סקרן לגבי מוות. ומסורות רבות כוללות תפיסות שונות ורעיונות רבים המתייחסים למה שקורה בשלב הבא. גן עדן, כפי שהזכרת, היא תפיסה יפה מאוד. גם לפי מסורת השינטו ביפ... ביפן, עולה אדם אוטומטית לשמיים אחרי מותו, הוא פוגש את כל אבותיו החיים שם. אצל ההינדים גם כן, אתם יודעים, שאתה יכול להגיע ל... ל... לא בדיוק לגן עדן, אבל אתה יכול להגיע להארה אם אתה מת בווארנסי. מי שמת בברנסי הוא ישר... כן, כן בגלל זה כן, סוף, כן. סוף, אז כן. מישהו אמר, אבל מה קורה אם מישהו היה פושע נורא גדול וממש היה חוטא נוראי ובסוף ימיו הוא הגיע לברנסי. מה זהו, כמו כולם? אז הם אמרו לא, <laughs> <laughs> אבל אם הוא ימות בברנסי, בעיקר אם הוא טובל בנהר או ששופכים עליו מים וזה, אז הוא צריך לעבור ייסורים נוראיים, אבל מה? בגלל שהוא בוורנסי, כל הייסורים האלה זה תוך שנייה. זה משהו פוגז, נורא, אבל הכל תוך שנייה ואחרי זה... בסדר. כן. אחרי זה הוא מגיע למוקשה. כמו חוק השבות. לא, צריכים לסדר איכשהו את העניין החרדתי. מצד אחד לתת לבוורנסי מחוד, מצד שני... רבים מהאנשים שחושבים על מוות, מתייראים מאוד מפניו. אני בדרך כלל אומר להם, שצריך לקבל את המוות כחלק מחיינו. כפי שהזכרת, יש התחלה ויש סוף. לכן, ברגע שאנחנו מקבלים את העובדה שזה המהלך הנורמלי, ובמוקדם או במאוחר המוות יבוא, הגישה שלנו משתנה. יש אנשים שמתביישים להודות בגילם, או מעמידים פנים שהם עדיין צעירים. אבל טיפשי לרמות, לרמות את עצמך. עלינו להיות מציאותיים. כן, כן, הסכימה אחי בשעות. כשאדם חולה, אמר עדהלי למה, עדיף לו שיקבל את העובדה שהוא חולה ויזכה בטיפול רפואי, מאשר שיגיד שהכל בסדר וירמה את עצמו. טוב, זה סיפור שלם פה על יש את דונדה. אתם רוצים לשמוע את זה? זה לא כך. לא, ממש לא. לא. אבל יש לו בהמשך, הוא מגן על כן, כן. מה? נגדוי נשמות. כן, כן, אני מקווה שכן. קצת מגבלוי. קיבוד מאמין, אמר עדהלי למה. <הל> אני לוקח ברצינות את ההתעמקות ברעיון האמת הראשונה של הבודה, לפיה הסבל הוא בלתי נמנע וקיומנו הוא בר חלוף. גם האמת האחרונה של בודה לפני מותו, מצטיימת בארעיות, ומזכירה לנו שטבע כל הדברים שנבראים לבוא על ידי סיום. הבודה אמר ששום דבר אינו נשאר לנצח. אז אני לא מבין, אתם אומרים נשארת לנצח. בואו נדייק והנשמה בוא נגיד ראשית כל זה חלק פרובלמטי הגלגול גשמה אומרת אתה לא מאמין בנשמות אין לך מה לחפש בבודיזם אבל אבל אני רוצה להגיד לך שאני דיברתי שאני... אבל אני מכירה בודהיסטים. אני דיברתי, אבל אני Muslim? יכול לדווח לך שאני דיברתי עם באופן אישי, עם מצהיר עיקר, אתה יודע מי זה? זה שכתב את הנזיר והכנסות, והוא נחשב ושאלתי אותו, האם זה הכרחי להאמין בגלגול נשמות בשביל להיות בודהיסט? הוא אמר... צריך להגיד שאתה מאמין בגילגול השומר. צריך להגיד? כן. מה זה פה? עכשיו רגע, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. רגע, אני רוצה... מה? בטח, כן. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, שאתם מכירים את רבנו רבי משה בן מימון, הרמב״ם. עכשיו הרמב״ם יש לו 13 עיקרים. בין היתר זה שיש תחיית המתים ויגיע המשיח וכל זה. ובינינו, מי שקורא את מורה נבוכים רואה שהוא לא האמין באף אחד מהם כמעט. <laughs> אבל, אבל הוא אמר צריך להאמין בזה. <coughs> זאת אומרת, <coughs> יש דברים שגורמים ללכידות של העם, <coughs> יש דברים שגורמים לקיום החברה, <coughs> ויש אנשים שזה הרמה שהם מבינים אותה, <coughs> ואתה לא יכול להיות <coughs> למעלה ולהגיד, תשמע, <coughs> אני מעליכם, אני לא מאמין בזה, אתם ילדים עוד. אתם צריכים להאמין בזה, אני לא מאמין בזה. הם מפחדים מהיינדים, פשוט מפחדים מהם. גם. כן. הם ישחטו אותם. אבל מה שאמרת עכשיו על האדם זה לא שהוא אמר צריך להאמין, הוא אמר צריך להגיד שאתה מאמין. לא, זה... לא, לא, אחר כך ראוי שהוא לא מאמין. לא, מאמין, הוא לא אמר מפורש שהוא לא מאמין. זה משתנה. <אז> אתם יודעים מה, אני אבדוק זה בדיוק. זה כאילו פוליטיקלי קורקט להגיד שאתה כן. מאמין בגילגול נשק. לא, זה עוד לא. יותר מפוליטיקלי קורקט, זה, זה, לא זה, זה חיוני. זה כן, זה מוסרי. זה מוסרי, זה מוסרי. אחרת אתה כן. מתנשא, ויש אנשים שחייבים אה. את האמונה הזאת. ואם אתה תגיד שזה בשבילהם וזה לא בשבילי, אז א', יכול להיות שגם הם לא יאמינו, וזה יעשו להם <אז> צריך. צריך. חוץ מזה שעם שרוצה לחיות כעם, הוא צריך שיהיה לו איזה שהם דברים שמאחדים אותו, והאמונות האלה זה הדברים שמאחדים את העם, והעם זה חשוב שהוא יהיה מאוחד, ואני אני, אני אומר זה, אני לא משתתף... אבל לא דגל, סתם דוגמא. לא דגל? מה זאת אומרת לא דגל? בטח דגל, לא, חיסגון אשמות זה מפתח של אם יש את הנגל בגיהנום, כן, נכון, דגל? יש אנשים שמאמינים בדגל? נו, ישראל, מה? למה הרמב״ם לא האמין בדגל? או שאולי כן, אולי לא רגע, כן. רגע, תפסנו עכשיו מגלגול נשמות לגלגול. לא, כן, לא, זה אותו דבר. זה אותו דבר. זה אותו דבר. סיים סיים, זה דיפרנט. הגלגול נשמות, מה שהשאלה... אבל רגע, אני רוצה דבר להגיד דבר. איך אני רואה דבר. את הנושא של גלגול נשמות. ואולי זה יפתור לכם את הבעיה, כמו שזה לי. אוקיי. שוב, זה לא המצאה שלי. אבל הם אומרים, תראו, תערוץ לך שיש פה נר שהוא דולק, ואני לוקח עוד נר. עכשיו, אני מביא את הנר הזה לנר הזה, והנר הזה נדלק. היה פה גלגול נשמות, זאת אומרת, הילד שנולד קיבל משהו כאילו מהאיש שמת, משהו לא כל כך ברור, זה לא באמת שהנשמה שלו עברה לנשמה שלו, אלא היה פה איזושהי רזונאנציות, <אז> ויש המשכיות, אבל זה לא משהו שנשאר לנצח, כאילו, <coughs> כמו שאתה פעם אמרת על הרציפות של המקום והזמן, אפשר כאילו... אז, אז אתם מבינים שזה דבר שבודהיסטים אומרים, לא, לא אני. אבל זה לא מעניין. נכון, נכון. אבל, אבל שוב, אני גם אומר, כולם מומלץ להם לקרוא, מי <סת> שלקח לי את הספר. זה גם לא נכון מתמטית, כלומר, <סת> כי יש יותר אנשים שנוגעים במשרשת <סת> פליטים. אבל זה לא <סת> מוגבל לאנשים, אתה יכול להתגלגל גם לא לבן אדם. <סת> <מנ> ‫ג'ו. ‫-הייתם ישגע מאוד? בלי שום ספק, כן. גדול שהתגלגלת בבן אדם, ‫ובכלל לא בטוח שהיית בן אדם ‫בגלגול הקודם. ‫זאת אומרת, זה לא שבן אדם ‫התגלגל לבן אדם. ‫-לא, זה לא מפחיד למות? מה כן, כן, כן. ‫מי שמאמין, זה צריך להפחיד אותו קצת. ‫רגע, רגע, התבדרנו. מה? לא הייתם... אמרת על איזה ספר, אמרת יש. כן, אני ממליץ לכם לקרוא אם אתם רוצים. אה, אה, כן, לא, רציתי להגיד, מי שלקח לי את הספר של סטיבן בת שלו, חיים ללא אמונות, אם הוא ימצא את זה בספרייה שלו וכתוב שם אפי, אז שיחזיר לי. אבל זה ספר נהדר. לי יש בלי אפי. בלי אפי, אז כולם מוזמנים לקרוא, והוא מסביר שם... אני איפה שאוה כן. כן, כן. והוא מסביר שמה איך אפשר להבין את הבודהיזם בלי אמונות כאלה, ואני בהחלט בכיוון הזה, זאת אומרת. זה לא שאני פה, פה אנסה להגן באמת על גלגול נשמות, כי אני בעצמי לא מאמין בזה. אבל äh, אתם יודעים, כמו שמישהו שישראלי מגיע לחוץ לארץ, פתאום הוא מתחיל להגן על המדינה, אז אם אתם מורים, אז אני יכול להגן על זה. אז מה זה נשמה? לא יודע, אין כזה דבר. בבודהיזם אין כזה דבר. מזל תקשיבי אותי מה זה, להפך. מה זה עטמן? זה לא בודהיזם. זה הינדי. אה, זה הינדי? כן. הבודהיזמים אומרים א-עטמן. מוש עטמן. אין עטמן. אני יודע. אין נשמה, כאילו, מבחינה זאת. אבל אם אתה אומר... אני לא אומר. לא, אבל הבודהיזם אומרים. כן. אז יש משהו שעובר... ראשית כל, הם לא אומרים גלגול נשמות, הם אומרים reincarnation. זאת אומרת, המילה גלגול נשמות זה מילה עברית. reincarnation זה התגלמות מחדש. אז זה... לא, לא. אם את אומרת גלגול נשמות, אז יש נשמה והיא מתגלגלת. אם אתה אומר גלגול מחדש, אתה לא אומר מה התגלגלת. זה הרבה יותר ניטרלי. ונגיד, הנושא הזה של משהו שעובר למשהו אחר, ומשנה את, ה, את הצורה שלו, אז הנה, אני, אני אשאל אתכם שאלה, נגיד, יש לכם בלות, ואחריו יש אלון, כן? מה זה? זה אותו דבר? שם שם או לא? הם לא נראים אותו דבר, הם לא שוקלים אותו דבר, הם לא מתפקדים אותו דבר, גם הגבוה אז... שבעלונים היה פעם בלוט קטן שכל חזיר... אני יכול היה... לבלוס אותו. לבלוס אותו. נגיד, כן. לא, לא, בסדר, אז אני, אני, א', אני לא כל כך רוצה להיכנס לזה, כי אני, אני גם לא חושב שזה נורא חשוב, אני גם חושב שאני לא מאמין בזה, ואני גם לא חושב שזה כל כך חשוב מבחינה זאתי, שיש כאלה בכלל שאומרים שכיוון שהבודה חי בסביבה הינדית, וכל האנשים האמינו בגלגולים, אז הוא אמר, יש לי דברים יותר חשובים לעשות מאשר בגלגול נשמות. אתם רוצים להאמין בגלגול נשמות, תאמינו. אחת, זה מה שהוא אומר. כן, כשה... כן. הוא ו... היה ו... צריך לשמור ו... על אחיתותם. כן, כן, לא ועם זה, זה, זה... זה אין שום בעיה. זאת אומרת, הוא החליט במה הוא מתעסק. הוא אמר, אני מתעסק רק בשני דברים. בסבל והפסקת הסבל. אתה רוצה להאמין בגלגול נשמות, תאמין. בדרך אגב, יש בכתבים מקומות שהוא מדבר על זה, ויש מקומות שאתה רואה ש... אבל אני לא רוצה להיכנס לזה גם יותר מדי, ואני לא מבין, לא מכיר עד כדי כך ה... <laughs> את הכתבים. שקראת הספר. Okay. כל הספר זה על מחלות למדים? לא, לא, הוא לא, no, רצה no, את no, הפרק. No. רציתי את הפרק הזה כי רציתי לקרוא אותו. אוקיי, אז עכשיו פה יש דווקא כמה קטעים ש... Okay. Okay. דווקא no. קטעים no. שאני, שאני סימנתי, אז זאת אומרת שאפילו לדעתי הם, הם חשובים. אז אמרנו ככה, עכשיו אני כבודיסט מאמין, אני לוקח ברצינות ההתעמקות ברעיון האמת הראשונה של הבודה, וזה הסבב. לפיה הסבל הוא בלתי נמנע בקיומנו, הוא בר חלוף. אם תשאלו אותו, אז הוא יסביר לכם גם כן שסבל וכאב זה לא אותו דבר, הכוונה פה היא לכאב, אבל דוכא. גם האמת האחרונה של הבודה לפני מותו מסתיימת בארעיות. הוא אמר ממש, כאילו, הדבר האחרון ש... שאלו אותו, כאילו, שני דברים, כאילו, מי יחליף אותך ומה אתה יכול להגיד לנו? אז נדמה לי שהוא אמר שהכל משתנה, ו... be a light unto, unto yourself, זאת אומרת כל אחד צריך להיות כאילו המורה של עצמו. Mm -hmm. אז... הכל כן. משתנה זה הניטשה? כן, זה הביטוי. כן. תבע, כל הדברים שנבראים לבוא לידי ביטוי, לידי סיום. הבודה אמר ששום דבר אינו נשאר לנצח. ואז מישהו אמר נשמה, ואז הידרדרנו לדיון על, על גלגול נשמות. לכן חשוב שנמשיך לחשוב על תוחלת חיינו במדיטציה היומית שלנו. יש שתי דרגות של ארעיות, עם אני פרמנס. אני בצפה חושבת שההתחלה של הספר הזה, שהוא שואל אותו מה משמעות החיים, והוא אומר לו, אה, בדפים הראשונים, כן. הוא אומר לו שמשמעות החיים בעיניו זה החיפוש אה, אחר העושר. אוקיי. זה דווקא לא משהו שכל כך... אה... אבל לא עכשיו. זו שאלה מאוד גדולה, ואנחנו נדון בה, אבל לא עכשיו. לא, זה הסדר. מה? אבל זה פרק אחר. זה פרק אחר. לכן חשוב שנמשיך לחשוב. ברמה הכללית יותר החיים משתנים כל העת ודברים ואנחנו בתוכם חדלים להתקיים. ברמה חמקמקה יותר הכל כפי שמוכיח המדע משתנה בכל רגע נתון אפילו ברמת האטומים והחלקיקים הקטנים ממנו. גופנו משתנה כל הזמן וכך גם התודעה שלנו. הכל נמצא במצב של השתנות תמידית. שום דבר לא כופה על שמריו ואין שום דבר שנותר קבוע. אם לדייק, כפי שאבודה מזכיר לנו, אותם גורמים עצמם שגרמו למשהו, למשל ליצירת חיינו, יצרו גם את המנגנון או הזרע שיוביל בסופו של דבר לקיצו של אותו דבר או ייצור. ההכרה באמת הזאת היא מרכיב חשוב בהתעמקות בנושא הארעיות. ואז אני שואל, מדוע מתקיימת ארעיות? והתשובה תמונה בתלותה הדדית. שום דבר אינו מתקיים בפני עצמו. זאת אומרת, ההתעמקות הזו, כזו היא חלק מהמדיטציה היומית השגרתית שלי. וזה דרך אגב מדיטציה אנליטית. זאת אומרת, הוא לוקח איזושהי אמת בודהיסטית וחוקר אותה ובודק אותה ומנסה למצוא דוגמאות. אבל הוא יש לו חמש שעות <laughs> כל יום. של מדיטציה, אז הוא יכול להקדיש חצי שעה או שעה למדיטציה אנליטית. למעשה התרגול הזה נועד לס... להכין אדם למוות, ועכשיו אני פותח סוגריים, שהוא מצב ביניים שלאחריו תבוא על ידה מחדש, כדי לבצע את התרגול ביעילות יש להרהר בדברים האלה ולראות בעיני mm -hmm. רוחנו את תהליך המוות. עכשיו תדעו שיש גם בודיסטים, ואני זוכר שהיו שיעורים בדרמסלה ש... אני תמיד הייתי הולך לשיעור הראשון ואחרי זה הייתי מבריז, שעוברים על התהליך של המוות. למה? <אח> כן. זאת אומרת, יש להם, יש משהו שנקרא ברדו, אולי שמעתם על זה, ספר <אח> הברדו, ספר המתים, והברדו הזה, יש תיאור מאוד מדויק של תהליך המוות, איך החושים לאט לאט עוזבים את הבן אדם, איך ש... והיסודות, יש להם חמישה יסודות, לאט לאט מתחילים להתמזג. ישו עם היקום, וחוץ מזה, אבל זה כבר עניין של אנתרופולוגיה, זאת אומרת היינו באיזשהו מקום, פעם בסיקים, זה היה בסיקים אני חושב, וראינו אש, ובא, הלכנו, והיה שם בדיוק. כשבן אדם מת, אז יש 49 יום שהנשמה שלו בברדו, ופעם בשבעה ימים היא מגיעה לביקור, ואז צריך להתפלל עוד יותר, ויש עם זה טקסים אני לא רוצה... לא אולי זה מה... טיבטי, זה טיבטי. כן, כן. ספר המתים והחיים, לא, לא, בסדר, אני מדבר על מקום שממש היינו, שאלנו מה זה, אז אמרו, זה היורצייט, זה 49. זה בצפון הודו, מעל דאומסלד. זה לא בטרומולדו, זה בצפון מזרח. זה היה בסיכין, צפון מזרח, לבסוף, אני חושב שאמרת כי כדאי שאנו, האנשים הזקנים, נתכונן למוות. וכי חשוב לפנות מקום לעתיד לדורות הבאים. מה שחשוב לזכור הוא שהמוות מגיע במוקדם או במאוחר, ולכן חשוב להעניק משמעות לחיינו כל עוד אנחנו חיים. אני חושב שאורך חיים מקסימלי הוא מאה שנה, בהשוואה להיסטוריה האנושית מאה שנה אין פרק זמן קצר למדי. אז מה זה משמעות אבל? רגע, לכן אם ננצל את הזמן הקצר הזה ליצירת בעיות נוספות על פני כדור הארץ, יהיו חיינו חסרי משמעות. אילו יכולנו לחיות מיליון שנים, היה אולי טעם ליצור כמה בעיות, אבל חיינו קצרים. אנחנו עורכים על פני האדמה הזאת, מבקרים לזמן קצר. לכן עלינו לנצל בתבונה את ימינו, ועכשיו התשובה לשאלתך, כדי להפוך את העולם למקום קצת יותר טוב בעבור כולם. זה משמעות. ג'ינפה, ג'ינפה זה ה... ה, ה עוזר של הדלילמה, שבעצם ממלא את התפקיד, שאת זה ממלא כלפי אחישוב טוטו, כאילו, כן, כן, הסביר שכן, כן, כן, מה, הוא מתורגמן, הוא המתורגמן שהיה, הוא המתורגמן, הוא המתורגמן שהיה, כשהיינו עם הדלילמה, כאילו, בצורה יותר, יום אחד בין שבט, יהיה ג'ונפה, אני עוד גרמניה ככב, כן, מה קשורים, מה ג'ינפה יש עוד שני עמודים ואני מקווה לגמור את זה. משה? יש זמן? יש עוד שני עמודים. אוקיי. אתם יכולים להפריע. ג'ינפה השביר שקיימת דרשה חשובה ומעמיקה של מאסטר טיבטי עתיק. התפתחות רוחנית נמדדת באמת על פי הדרך שבה אדם מתעמת עם תוחלת החיים שלו. לא יודע, אני יכולה... זה לא נשמע לי הגיוני. אבל... רוחנית. מה זה אם תאכל את החיים שלנו? מה? זה מה? בוא נראה, בוא נראה, אנחנו... זה ההתפתחות הרוחנית? זה ההתפתחות הרוחנית? מה? או, או, או, או, או, עכשיו אתם תראו שזה לגמרי אחרת, מצטער. ג'ינפה אקספלן, ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ‫ולא עם תוחלת החיים שלך. ‫-זה תרגום רע. ‫נכון, נכון. ‫-אתה מתרגם מהנדס. ‫הדרך השנייה... ‫אה, הדרך הטובה ביותר ‫היא כשהוא מסוגל להתקרב ‫אל המוות בשמחה, ‫הדרך השנייה בטבעה ‫היא לפגוש את המוות ללא מורא, ‫והדרך השלישית היא ללא חרטות. ‫-לכן השלישית. ‫טוב. Ah, okay, the best way is to approach death with joy. Next best is without fear. Third best is at its least not to have regrets. What? Pchadim. The third is not to be depressed. The second is not to be depressed. How can it be in your life without a mistake? It's clear. It's clear. Yes, yes. אבל שוב, אבל הוא לא מדבר פה, הוא מדבר פה על ההתפתחות הרוחנית בדרך שבה אדם מתעמת עם היותו בן תמותה. אז אתה יכול כל הזמן להתמודד עם זה, כי אתה כל הזמן בן תמותה. כן, כן. אז שוב, הכי טוב זה בשמחה, כמו רבי נחמן. מה? לשמוח מהמוות. הנה, אתה רואה, למה לא? מה טוב במה? אתה נפטר ראשית כל, אתה... ראשית מכל הבעיות. דבר שני, אתה פשוט... תשמע, זה כמו... לא, לא, אל אבל זה לא בעצם... אנחנו נדבר רגע... זה לסמוך מהעובדה שאתה חי היום, למרות שאולי אתה מופט. זה גם בסדר, וגם, וגם, וגם, כמו רבי נחמן אמר שאפשר, הכל צריך לעשות בשמחה. אז אם אתה מתייחס למוות בתור חלק מהחיים, ואתה כל הזמן שמח, אז תמשיך להיות ש... שמח גם כשאתה מת, למה לא? למה פתאום להפוך את זה? עכשיו, המובן, זו דרגה מאוד מאוד גבוהה, mm -hmm. אף אחד לא אמר שזה זה, אבל אנחנו יכולים להבין את המשמעות של זה. אם, בוא נגיד, אם, אם אתה, אתה יודע מה, כמו ההוא שקרה לו משהו, הוא נפל על הראש, והוא אמר, בסדר, זה היה חלק מהשיעורים שלי. אז הוא שמח עם זה? אז גם המוות זה חלק מהשיעורים שלנו. אנחנו יכולים לשנות את הגישה שלנו למוות. עכשיו, אני לא אומר שזה קל, אני לא אומר שזה טריוויאלי, אני לא אומר שזה מקובל, אבל זה לא בלתי אפשרי, כאילו. מה? כן? א', זה דבר אחד. ודבר שני, אני רוצה לעמוד, לא טוב כן, נגיד על רמנה מערשי אומרים שככה הוא מת, זאת אומרת, ממש בשמחה כאילו. ואפילו על אושו אומרים שהוא היה שמח והוא שר, והוא נתן להם הוראות מדויקות איך צריך לשרוף את הגופה שלו, והוא ממש לא היה עצוב. ועל אה... אושו, הוא התגונן? כן, כן, כן, כן, הוא היה איש... אנחנו לא ניכנס אני... לזה עכשיו, לא, וזה ממש לא. ממש לא קשור, אבל, אבל, אה, אה, אה, והיה, איך קראו לו, החכם הזה, לא לאו צו, טרונק צו, שהיה הממשיך של לאו צו, אמרו שהוא בסוד אמר לתלמידים שלו שכששורפים אותו, שישימו לו זיקוקים בתוך הכיסים. ואז שרפו אותו, ואז פתאום זיקוקים התחילו לעוף, וכולם זרפו. אז הוא אמר, אני רציתי שכולם ישמחו, הנה זה הצליח לי. הוא אמר לפני, שזה מה שהוא רוצה. בקיצור... רגע, אפשר להגיד משהו? כן. מה מזה... בעצם זה, זה, זאת פרידה, זאת הפרידה הכי גדולה בחיים, נפרדים מהחיים. נו, כן, אז מה, כן. כל, כל מה שדובר היה... פה זה לא להיצמד למשהו. נכון. אפשר להגיד, לא להיצמד לחיים. נכון, לא. בדיוק, כן, <ש> כן. <ש> בעיקר כשאתה מבין לעומק שהכול משתנה. אז <ש> גם <ש> אתה, כשכל דבר שמתחיל גם נגמר. אז מה אתה חושב, שלא תיגמר? אנחנו יודעים שאנחנו ניגמר. אז מה, זה הפתעה? זה אפילו לא הפתעה. אז... השאלה הנצחית שלי, זה נכון, זה לא הפתעה ואנחנו אבל, אבל איכשהו שזה קורה בגיל צעיר, זה כן הפתעה. כי אנחנו לא מצוקים שזה יקרה לילד, אז זה בגלל שנצמדנו לדעה שבן אדם צריך למות בין שישים ומעלה. כן, כן, כן. זה בגלל שבדרך כלל אנשים זקנים הם מתים, אנשים זקנים לא מתים, זה המציאות. ראשית ראשית כל אני רוצה להגיד לך שמאות שנים או אלפי שנים רוב האנשים שמתו היו מגיל אפס עד גיל חודש. בסדר, שם, שם, שם, אז מה? לא שער, אוקיי, או... אוקיי. היום רוב האנשים שמתים הם מבוגרים, או זקנים, או לפחות די מבוגרים. והמיעוט אחוז הזה, זה הצעירים. נכון, נכון, ושוב, ושוב, מי ש... אני לא אמרתי, מי שרוצה להחזיק בדעה... שיש גיל מסוים שבו זה בסדר למות. זה לא עניין שבסדר למות. זה עניין שאנחנו רגילים. יש לנו כאילו מציאות שמכתיבה לנו, זה מרגיל אותנו לחכות למוות בזקנה או בבגרות, ולא לחכות לו, זה מפתיע אותנו שבן עשרים מת. זה הפתעה? זה לא, זה לא מה ש... הפתעה אבל זה עוד לא אומר שזה רע. טוב, אפי, באמת, חס וחלילה. מה? חס וחלילה, חס וחלילה. ימות לך ילד זה נהדר, נכון? הוא מדבר מהצד של המת. לא, הוא מדבר מהצד של המת. לא ההורה של המת. המת לא צריך להיות עצוב. מדברים פה על המורטליטי. מה חייב חייב, למה שלא יהיו ילד או בחור צעיר, אני מציע ש... זה לא... שלא ייגמר. ועדיין אני עומד על זה שזה דעה. יופי, כן, אפשר... ולכן, הצמדות לדעה גורמת לנו סבל. אוקיי, יצאת צדיק. זהו, יצאתי צדיק. יצאתי צדיק, לא צדיק. מוקדם יותר הסברתי על הלילה שבו נמלטנו מנורבולינקה, אמר עדה לילה חוזר לחוויה האישית שלו עם התמודדות עם פחד מפני המוות. באותו לילה, 17 במרץ 1959, היה הלילה המפחיד ביותר בחיי, נשקפה לי הסכנת חיים ממשית. ‫אני עדיין זוכר את הערנות והאדריכות ‫שהרגשתי כשיצאתי מהארמון נורבולינקה, מחופס לפשוט עם טיבטי. ‫כל מאמציי להרגיע את המצב בלאסה נכשלו. ‫קהל גדול של טיבטי מתאסף ‫מחוץ לארמון נורבולינקה ‫כדי למנוע כל ניסיון של הצבא הסיני ‫להוציא אותי משם. ‫-אירוע היסטורי מאוד חשוב. ‫-כן, זה לא... ‫עשיתי כמיטב יכולתי, ‫אבל שני הצדדים, הסינים והטיבטים, ‫התחפרו כל אחד בעמדותיו. ‫-כן, בן 16 משהו כזה. ‫-כן הדלילה עצר ונראה מעורער בעודו נזכר במסירותם של בני עמו בהקרבה העצמית שלהם למען ביטחונו. ההתאספות הספונטנית של הטיבטים מחוץ לארבון ומולוליקה הייתה אירוע שיא אחרי ימים של התקוממות העם הטיבטי כנגד הכיבוש הסיני הסובייטי הקומוניסטי. הפעם הגיע הציבור כדי למנוע מהשלטונות הסיני לקחת את הדלילה מהארמון לכאורה למען ביטחונו האישי, משהו היה חייב לקרות, המצב היה נפיץ והדל האלה מהידע שהוא יוביל אך ורק לטבח. אז באותו לילה, 17 למרץ 1959, הוצעה לפועל תוכנית המילוט שלי, צעדנו בתחפושת בלילה לאורך שביל צמוד לתוואי הנהר, מהצד השני של הנהר היה מחנה הצבא הסיני, ראינו את השומרים. על כל חברי הקבוצה שלנו נאסר השימוש בפנסים, השתדלנו לצמצם למינימום את צליל פרסות הסוסים, אחרת זאת נשקפה סכנה. אם היו רואים אותנו פותחים באש היינו מתים. אולם כבודהיסט מאמין הרהרתי בעצתו המחמירה למדי של שאנטידבה. אם יש דרך להתגבר על המצב, אז במקום להרגיש יותר מדי עצב, פחד או כעס, עשה מאמץ לשנות את המצב. אם אינך יכול לעשות דבר כדי להתגבר על המצב, אין צורך בפחד, עצב או כעס. לכן אמרתי לעצמי באותו רגע שגם יקרה לי משהו, זה עדיין יהיה בסדר. 16. 16. אבל עם 16 שנים, עם 13 שנים של אימון פודמיסטי. כן, עם <laughs> 16-13 שנים. אתה מכיר בעובדות במציאות. עצם הניסיון לברוח הוא התגובה הטובה ביותר, היה התגובה ביותר אל מול אותה מציאות. לברוח כאילו מטיבט. פחד הוא למעשה חלק, חלק מטבע האדם. הוא תגובה טבעית שמתמודד, מתמוררת מול סכנה. אבל בעזרת אומץ אפשר לצמצם את הפחד נוכח, נוכח סכנות אמיתיות להיות מציאותיים יותר. מצד שני, אם מתירים לדמיון להשתולל, רק מחמירים את המצב ופוחדים, ופוחד, ופוחד, ופוחדים יותר. יש שכל אין בעיות. כן. רבים <אח> בעולמנו <אח> חוששים להגיע לגיהנום, אבל זה לא ממש עוזר להם. אין צורך לפחד. כל עוד נחיה על פני האדמה מודאגים מהגיהנום מהמוות ומכל דבר אחר שעלול להשתבש, רק נשקע בחרדות ולעולם לא נמצא אושר ושמחה. אם אתם באמת חוששים מפני הגעה לגיהנום, עליכם לה... להעניק משמעות לחייכם, בעיקר דרך עזרה לאחרים. אתם רואים כל הזמן שהוא מדבר על המשמעות, זה עזרה. ולכן הוסיף הדלי למה וטפח ותפך... במשובה על מפרק ידו של ארכיבישוף. אני מעדיף להגיע לגיהנום אשר לגן עדן, בגיהנום אוכל לפתור יותר בעיות, ושם גם אוכל לעזור ליותר אנשים. כן. זה יפה, כן, הוא עגול, הוא מכיר את הבאגן, כן. אבל למה בעצם להיות, לדאוג שצריך להיות בן אדם טוב ולעשות חסדים וכן הלאה? יותר קל או להתחשב? ‫אילו אם באמת כבר עולם הבא, ‫אין גיהנום, אין גלגול, ‫אז למה להתאמץ? ‫כי, כי, מצד החוכמה, את מבינה ‫שאם אנשים מסביבך לא יהיו שמחים, ‫גם לך לא יהיה שקט. ‫בסדר? ‫מבחינה אגואיסטית, ‫כאילו, בצורה הכי פשוטה. ‫וחוץ מזה, כיוון שאנחנו כולנו ‫בעצם אותו אורגניזם, אז הוא עושה לעצמו טובה, הוא לא עושה למישהו אחר טובה, הוא עושה לעצמו טובה. מה דלי למה היה אומר לבן אדם עם סרטן, שהוא כבר חי על מופיו כן, כן. היה אומר לו תמות, תמית את עצמך. הכאב, הוא שהוא בכאב נוראי. נורא. והכאב הזה ייגמר במוות, היה אומר לו... ראשית כל, ראשית כל, ראשית כל בבודהיזם אין איזשהו חוק נוראי נגד התאבדות כמו ביהדות. אין. למה? כי זה לא כל כך משנה, כאילו... אבל אמרנו שהבן אדם צריך להיות שמח שהוא מת. הוא יכול להגיד אותי... אולי הוא היה אומר לו תהיה שמח, אבל זה לא משנה. רגע, רגע, רק שנייה. מה, לא, אני למדתי עכשיו כי אני הולכת למרכז גיפסנה, אז הם מדברים על הסנקאות, ואז כאילו שאתה צריך לנקות את עצמך, ואם תגיד, תתאבד או תעשה איזה משהו, או מישהו אפילו ירצה להרוג אותך, ואתה באותו רגע אתה תהיה באיזשהו כעס, פחד או חרדה, זה יעבור איתך לחיים אביים. בשביל זה צריך להאמין בגילגול. התאבדות זה אלימה, תכף התאבדות לא אלימה. כן, משהו כזה. מה אמרת? הוא ענה ש... לא יודעת אם אני מזייקת, אבל אני זוכרת את כי פשוט הייתי שם עם מי שיכולה לומר ש... שלא היה בכלל את כל המורפיוס ואת כל הסטורות בתקופה, אז בגלל זה בכלל כל הרידה סביב מוות, זה באמת, היא הייתה קצת אחרת, לא היה כל הזמן את המלחמה על אשר בחיים, אלא היה איזה תהליך אחר. לא היה תהליך פליאטיבי כזה. כן, כן, לא היה מלנותה, אז קיבלו את זה, אז קיבלו את זה יותר, כאילו. אני לא יכול למרות, אין לי באופיום. ישראלים, אבל זה לא משנה, לא לא אבל בסיסה. שבא... לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני חושב שמשהו יותר התכוון לזה היה... שלא היו לוקחים היה... בן אדם היה... לבית חולים ומחזיקים אותו בכוח בחיים. כי זאת כאילו הייתה הבעיה שהתמודדו ש... ש... איתה האנשים האלה. שמעל... בדיוק. כן. לא בדיוק. להחיות וזה, כן. זו בעיה קלה. זו דו... יותר עולמות באופן עתיד. לא, אבל אני חושב, <שבא> אני לא יודע עלי למה, כן, אבל אני חושב <שבא> שבן אדם שהוא נמצא במלוא חושיו או ברוב חושיו העזרה הכי טובה שאתה יכול לתת לו זה לכבד את רצונו. אני רוצה לשאול אותך מה אמור להיות רצונו. אין, אין, אין, ראשית כל אין כזה דבר בכלל, אין משהו שאמור... היהודים אומרים לא... היהודים אומרים, כן, יכול להיות שגם הבודהיסטים אומרים. אבל היה, כן. לרצות לבוא. זה דבר שנגיד עדיין, למה היה מקבל? לא, אבל אני אגיד <אז> לך מה שכן, אני אגיד לך מה שכן, נגיד, אני יודע לפחות אצל הטיבטים, אם יש כזאת מסורת או זה, שחכמים גדולים מחליטים מתי הם מתים. הם מביאים על עצמם, הם מביאים על עצמם את המוות, כי הם רוצים שזה יהיה תחת פיקוח, הם רוצים שזה יהיה כל זמן שהם בחושים שלהם, הם יודעים לנהל את התהליך הזה בעצמם, בצורה מפוקחת, הם אומרים... לפעמים שבוע לפני, לפעמים יום לפני, לפעמים חודש לפני. אני הולך למות בתאריך זה וזה, תכינו את כל מה שצריך מסביב. גם ביהדות אבל יש דמויות. כן, ביהדות, הסבא רבא שלי. סבא רבא שלי, כן, כתוב בספר, כן. ממש. התכונן, והכין, ותעשו ככה, וזה יבוא, וזה ככה. גם נותה נקרא לכם את זה אולי, אבל... זה סיפור ארוך, אבל... ממש יצירה כן, כן. לא סתם, הוא הסתכל בשעון הוא אמר שהשאב בירושלים, הוא היה בפולין. הוא אמר שהוא צריך למות אחרי חצות. אבל אחרי חצות של ירושלים, אז בדקו בקיצור סיפור שלם, הגדה, גנצה מגילה. ריפוצ'ה אמר לי שזה פשע. כן. הוא שמרה. ריפוצ'ה גם אומר שהפלה זה פשע, וכן, הוא שמרה. מי אמר את זה? זה הריפוצ'ה. הגור של בן, הריפוצ'ה. כן כן. כן, כן, זה היה מורש. אבל, אבל, Mike, uh, okay. כן. אבל איפה אתה לא נתת את הדימוי הכי יפה למוות. של או העלה או הגל, מה... אה, בסדר, כן, נכון. אז אתם זוכרים את הסיפור, את הסיפור של תכנתן, אני אנסה לשחזר אותו כמיטב יכולתי, אפילו שאני יכול לקרוא אותו באיזשהו מקום, אבל זה יהיה יותר קצר כרגע. יום אחד הייתי בגן, היה סתיו, והייתה רוח. וראיתי עלה שחום שקשור ככה בקצה לעץ ושאלתי אותו עוד מעט תנשב הרוח ואתה תיפול אתה לא פוחד <coughs> לעזוב את העץ ולמות? <coughs> אז אמר לא, אני לא פוחד כשאני אפול אז אני אהפוך ליד השורשים של העץ ואז אני אהפוך <coughs> לזבל ואז העץ יצמח ממני, ימשיך לצמוח ממני כי אין התחלה ואין סוף הכל זה גלגול וכמו שהגל אין לו, אם הוא מבין שבעצם הוא רק מופע של המים ויש לו התחלה ויהיה לו סוף אבל המים לא יפסיקו הגל כאילו יפסיק אבל הוא, המים לא יפסיקו אם אנחנו מבינים שבעצם אנחנו חלק מהיקום, אנחנו פה איזושהי התגבשות של תנאים וסיבות שהביאו אותנו בעצם לפה, מופע, מופע, מופע. כן, והגענו ויצאנו מתוך הקוליות הזאתי ואנחנו כאילו דבר נפרד, אבל הדבר הנפרד הזה יום אחד הסיפור שלו, רק הסיפור ייגמר והוא יחזור שוב פעם להיות <מח> חלק <מח> מהטבע, אז אין התחלה ואין סוף, ואז הוא גם מדבר על זה שביום הולדת זה תאריך לגמרי שרירותי, כי אנחנו יכולים להגיד שנולדת כשיצאת מרחם ממך החוצה, ואנחנו יכולים להגיד שאתה נולדת תשעה חודשים לפני זה, ואלנואץ אפילו אומר שיכול להיות שנולדת כשהניצוץ בעיניים של אבא שלך נדלק כשהוא ראה את אימא שלך. ואתה יכול להמשיך ככה גם אחורה, כי אתה לא התחלת עם אבא שלך, ולא התחלת עם אימא שלך, כי גם הם לא התחילו. בקיצור, אין התחלה, אין סוף, שול. הכל זה גלגול, ו... ואז העלה ניתק מהעץ, וירד למטה, ויצא במחול עם הרוח, ו... אני רוצה להגיד משהו. כן. כשהייתי חולה, הייתי יחסית צעירה, אז באיזשהו שלב קראתי את כל הספרים האלה של הגלגולים, לא שהבנתי יותר מדי, חיפשתי. והדבר שנלחם אותי זה התחושה הזאת של ההמשכיות. המשכיות. וגם היה לי צורך נוראי להישאר בחיים, כי הילדות שלי היו יחסית אבל עברו עשרים שנה. כן, כן, כן, והיום אני מסתכלת על זה, זה הדבר שהכי פחות מפחיד אותי, כן, שמחר אני רואה, טבעי, אז גם תלוי באיזה סיפור, ברור, אבל שוב אני רוצה להגיד, הגלגול בצורה הזאת, שהוא לא גלגול, אבל הוא גלגל, זה נראה לי הרבה יותר הגיוני, או לא יודע, זה נדבר אליי. זאת אומרת, אני כאילו, מה, מאיפה אנחנו הגענו? כאילו, מהכלום. מה זאת אומרת, מה, מה היינו חמישים שנה לפני שנולדנו? פוטנציאל. פוטנציאל? פוטנציאל. ואחרי שנמות, אנחנו לא, יודע, אנחנו לא יודע, נהיה פוטנציאל נגיד, למשהו נגיד, אחר. נגיד. אבל זה לא גלגול של זה מתגלגל לזה, מתגלגל לזה. זה שקרוב אליי. אליי. כן. לפני, בית, לפני שבנו אותו, כן. היה כלום, היה מגרש, היה רגע, כן. היה זה. ובכל זאת הלכו ובנו בית, ואחר כן. כך אנשים הלכו וריעטו אותו, והלכו כן. ועשו וזה וזה. כן. אבל כשהבית הזה נחרב, כן. מהפצצה ב... אני לא יודע איפה, או מרעידת אדמה, או זה. או סתם, או, זה או כמו, לא, אבל זה לא. אנחנו יכולים לספק כרגע ב... אני לא יודע במה, אבל זה לא אותו דבר כמו שהוא היה לפני <laughs> כלום. אז רגע, בסדר, אז ראשית כל בואו נסתכל על פרספקטיבה, בסדר? כמה בתים ישנם היום שהיו קיימים לפני שלושת אלפים שנה? אתה יודע מה? לפני אלף שנה אפילו. יש שרידים. שרידים, כן. וזה עצוב? לא, אלה שנחרבו. עזוב, עזוב, עכשיו. לא, אפילו על ידי הטבע. אפילו על ידי רעידות אדמה. נו. רגע את ההפצצות באירופה. בדיוק, בסוריה, כן. אז תשמע. יש בית ש... אנחנו יושבים פה על, לא יודע, שקע סורי-אפריקאי. וכל יומיים. חצי תל אביב יכולה להיחרב. אז מה? מה? השתברות נפש? הכל בסדר? הכל... תלוי בך. מה יש לך לעשות? תלוי בך. מה אתה יכול לעשות נגד זה עכשיו? רעידת אדמה, זה מצוין. רגע, אתה... רוצה... היום להתחייב שאם תהיה רעידת אדמה, ובוא נגיד, יחרב בית, יחרב ביתק, אבל בלי בן אדם, אתה מתחייב לסבול? לסבול? לא. אז אה... כנגד החשש הזה, אנחנו... זה כמו מה שאמרת קודם, עושים מעשים. כן, בסדר, אוקיי, מאה אחוז. הוא משנים תפקנים של... בסדר גמור, גם אני לא אוכל סוכר ופחמימות, כן? אבל זה לא קשור. אבל אתה מתייחס בשוויון נפש ל... לא בשוויון נפש, בהשתוות נפש. להשתוות נפש. לאפשרות שאני אמות? בהחלט. אני בטוח שאני אמות. אין לי שום ספק. אבל שוב, אתה יכול לעשות תמ"א 38, תעשה תמ"א 38, אבל נגד רעידת אדמה אין לך אפשרות לעשות, אז אל תתרגש מזה. שמישהו יתנדב, אני יודע. היה ששן מקסימי. כן, קח בסופי. כי זה סוכה. למה? שני תותים ואירוקים. כי זה לא סוכה. מה? לא כל כך. תצלצלי בשמחה, או שתרימי אפילו וואטסאפ. נו, מה יהיה? ‫היא ממש נעה, איך זה נקרא? ‫היא מרסימה מהתקופה עושית. ‫אבל היא משם... ‫היא לא קיימת. ‫היא מרסיקה. ‫מי? ‫אה, כן, אני רוצה להגיד לה. יום שישי בבוקר. ‫קראנו אצל אילן, ‫היא וחצי. אני עוד אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה